Madalena 2005 Horeretako txosnagunea Egitaragoa Txunta, txunta, txunta, azte azkena hogeita bi Zazpitan pintxopotea Eta indiorroken barruan sortzitatik aurrera Kontzertua Soap kantja Ondoren bibitxean zia Perkusioa frikarra Eta orduatetatik aurrera Pelaz hankauoi sortxestara